Bonjorn! Bonjorn! Me shëndet, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mjë mirëmëngjes Yumi, ku do të shndodheni. Nisë keni ardhur në programin e dsash, ju përshëndesim që të gjithëve. Është grupi i mësuesit në Club e Femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s. 284 shtator, gjithashtu. Është 4 shtator. Iku, me thënë të drejtën po. shumë shpejt deri te. Po pra se kur u bëmë kur bëm, kur u bërën, ja ku jemi. Wow. Çikran mm -hmm. mm -hmm. në sopër është 2. Po siç kemi thënë do bierzhi. Tam. Siç kemi thënë ne po, se gjëja, e femina që do bierzhi edhe Atu ka deshju. Okej, okay, mirë, shiulet të bjer, ne do, si ishte, mance letë la. Ne do larmi ose ne do tani. Diçka <laughs> kështu. Gati? Gati. Yeah. E nisi për zyrtarishmë i dashur klubi mëjesit në Club e Family 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ora 7:02 minuta. couldn't help it maybe we never should Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Them, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Një disorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në njëshin pikat. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1781, u se melua nga kolonit spanyole qyteti Los Angeles i Kalifornis. Në vitin 1888, George Eastman në regjistron markën trektare e Kodak dhe fiton patentën për aparatin fotografikë. Në vitin 1896 erdhi në jetë poeti, dramaturgu dhe aktori francez Antonin Artaud, teoritë të cilët ndikuan në zhvillimin e teatrit eksperimental. Në vitin 1953, The New York Yankees u bë ekipi i parë i bejsbollit, i cili u fituan 5 kampionate radhazi në ligën amerikane. Në vitin 1956, u promovua kompjuter i parë komercial IBM Remac 305 me disk regjistrues magnetik. Në vitin 1957, kompania automobilistike Ford Motor promovoi deturën Edsel. Në vitin 1970, Salvador Allende u zjo presidenti i Çilit. Në vitin 1972, në lojrat olimpike verore në Munich të Gjermanisë Perëndimore, notuesi American Mark Spitz fitoi medaljen e shtatë të artë. Në vitin 1981, erdhi në jetë në Houston të Texasit këngëtarja Beyoncé Knowles. Në vitin 1990-të U themelua kompania Google Në vitin 2003 22 vjeqari Kigan Rayleigh U bërë një riu i parë paraplegjik I cilin gjitë i majën më të lartë e japonis Malin Fuji Në vitin 2012 Ndëroj jetë në moshën 59 vjeqari Poeti Jamar Bërë Marko Djalish krimtarit Petro Marko dhe Piktore Safo Marko This is Club FM 100.4 This is Club FM 10, do thoshë 70, 70 minuta. Po 10 disi, fillojmë nga fundi. <laughs> e kemi kështu po. Ah, mirësiguni autorëve të grupit, në mëngjesit mi çdashu ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Sot data ka 4 shtator, është ditë e njëte. Ehm, dhe, um, dhe kaloi kjo javë. Kaloi pak si Paksi pak si shpejt, kështu. Do të jesh anjë me freskët se moti na tregoi se ka dhe anën tjetër, mbas sa ti mm, kur ju në zhurit vator. të gusthit, po ehm tani po po stabilizohen këta mburrë. Tani Dokse po s'inkorrik. Dokther pra. A, a dohet për fundjavën. Se është jehë, jo, qen jo, fjalën neve këtë verë, sër se kemi pas shumë diell. Po e pa, se nuk ka shumë keq, kushti keq këtu, vetëm kushti është. Po ç'a do ti? Ka qenë të lezetshëm, ndryshe nga verat e tjera. Po fillonte që nga qershori, hmm. qershori kurrë. Hum qershorin këtë. Mund qershorë të freskët duhet thënë. Ka qen 18 gradë ka tani, më shiko pa korta. Ashka. Jo, më shiko mua. Më <gjitë> shiko për. Si në Chicagyo. Shiko për fundjavën. Jam interesuar për fundjavën që të marrësh eksaktësisht se si do jetë. Te ketë rreshje. Te ketë rreshje. Ashtu iri? Po. Shëri, shëri, po për pas. Dietë se do hapet iri. Po, do të, të, të... Për... Po, dalë në një gjysmën e ditës modeli koha ka, ka. e hapur dhe në gjysmën tjetër me rreshje. Atëherë, sipas kësaj që kam un këtu që kushtinga është, hasta 26, temperatura më e lartë të premten dhe do të ketë modën vranësira dhe rreshje. 27 të shtunën e njëta gjë. Mund mm -hmm. më vranë sira edhe reshi edhe 26 të dielën. Vrëndsira... Mund më vranë. Më të dielën mua më del 24, që do të thotë që temperaturat vinë ulje. Po pra në ulje vinë. 27, 26, 25. Në pak fjalë do të ketë një fundjavë në shi. Pa, me shi. Po, me reshi. Po ka <laughs> dhe diellin në, në për të. Nuk është domethënë se ka vetëm rre në atë figurën e vogël atje dhe ëm um, ka diell, ka rë, ka dhe shi. Ta, ka të gjitha bashkë. Vërtet. Nuk është ke komplikuar. Ja. I kanë thënë ati grafisit, na duhet një me dilë rrë dhe shi Kërëne, për E blondot? Qarë më pofti është këmë për është Bo të kjetë rrë dhe këtë dilë këtë dhe shi, <laughs> shi. <laughs> Bërë një sa flokë dë borën Ekshu, kështu që Kjo është E ca lajme interesant dhe sot në klubin e mqesit Kanë ndodhur uh, anë e mba në botës Shkoni pak një uh, historimi një vajzë pak, pak më vonë mm -hmm. Një vajzë e cila është në Columbia University është studente e arteve përmore mm -hmm. Quet Emma Sulkovic mm -hmm. Mendoj njërë se mu se kështë kushurir Di përsa ti eke sulej edhe thash <laughs> Po që gjithë se si Emma Sulkovic mm -hmm. uh, Etësën ku dojnë që shkon Në për kampusin e universitetit saj mm -hmm. Etësën ku dojnë me Dyshek me vete uh. E mbanë dyshekun me vete E të rej që dojnë kështë ku dojnë që shkon To dojnë mund bëja dhe jasë të kë Ose mund kres Por ka preferuar dyshekun Dyshek sepse unë dua të regojnë Ka, e gjithaqaj informi. Nuk është kot, kështu që jo jo s'ka të bëjë me atë. Ai oquzon autoritetet hmm. për uh, për një mosvëmendje, një injorim ndaj saj dhe kjo është mënyra e saj protestës dhe provimi i saj final. Mm -hmm. Sepse po e xironde po uh, krijon një video që do të jetë edhe si tuash puna e saj po. Uh, po. Kështu që do të themi mbas pak më atë. Tani kemi Igi Azilia mi shdashur bashkë me Rita Orion që këndon Black Widow në klubin e mëngjesit. Ora është 7:13 minuta i ju jeni me Club e Fan.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 Mirë se kemi ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim dhe jurojë një ditë fantastike. Un jam Blendi. Këtu bashkëherë me, me... Altinën. Altinën, good, uh, good morning. Thuaj njerëz, good morning. Mëngjesit. Me mëngjesit. Ë, kemi gjithashtu miq dashur një specimend veçantë këtu, një zonjush apo zonj me emrin uh, Oltarega. Jo të veçantë, kanë të gjithë tani këtë emër. Kan shumë domethënie. Ështu është. Jo, ne thamë po, speti po, e unike Olta. Me një emër të përgjithshëm. Si, Këta janë specimendë veçantë. Po se dini nganjësh specimendë, ndonjësh. <laughs> uh, më shkrimë akti se un uh, për kënaqësitë si e ashtazhës si. oh, prošu për çfarë. Oh, të lutem, të lutem, molta. Për po kërkojmë për këtë uh, për këtë zonjushën e vogël këtu. Ja ku është. Emma Sulkowicz. Mm. Um Kolumbia e ka këtë si studente. Në vitin e 4 është, është duke mbaruar këtë në vitin vit ndër ai ka këtë provimin, po, është. A ka dhënë të kundurin e vogël? Tani, ti mundaj që është shmënduri, por që për të është një shka më shumë se kashë. është situash hakmarje e sajnë dhe i mos vëmendjes që i kanë Kushtuare treguar. Autoritete. Po, i kanë treguar shkolla. Uh, shkolla ku e është shkollë, që është shkollë ndërruar, e gjithashtu edhe policia nga ti në kampus. Qështë që Emma, dhotë, ditën e parë të vitit të dytë të shkollës, unë jam përdhunuar në... Oh. Konviktin pëtru. e shkollës, konvikt. kam shkuar të jo, këtë uh, autoritetet e shkollës uh -huh. Dhe i kam thënë që filan student më ka përdhunuar Dhe ata më kanë ignoruar dhe kanë bërë Gjithë shka që shë mundur, si përta mbajtur sekret këtë Kam shkuar të këtë policia e kampusit ta, Se ta. E, ka një polici brenda kampusit Jam ankuar atje të të të të të të që Unë jam përdhunuar dhe edhe ata Un ka, un ka liniuruar. Janë munduar ta mbajnë në fshehtë, kanë ndarë që të mos ketë një skandal etj etj etj etj. Kështu që, që thotë un kam djerë që kjo do të ishte gjëja që un mund bëja. Atëherë çka ka bër? Ka marr këtë dyshekun e saj dhe kudo që shkonën mban dyshekun me, me vetën. Mm. Po, e mban dyshekun me vetën në kampus për t'treguar që thoshte un mund merja një stok për ta treguar këtë, por un kam preferuar që të marr dyshekun për shkak se dua të tregoj që kjo peshon. Më peshon mua, thotë, më vret si njëri çë më kanë ënjëruar për një gjë tjetër, është me barra veta, ime, është ndoshta pak si kryqi i Krishtit, mm -hmm. vetëm që kjo ka dashur ta bëj me dyshek sepse ka qenë edhe një akt seksual për dhunimin, i cili ka ndodhur në, në shtrat. Ne siguri. Po kjo dysheku do e hedhin në momentin që do vihet drejtësia në vend. Kjo është duke për filmin ndërkohë. Do ma marrin do marrin vet punën, do marrin vet punën finalet të vetes. Të vetes po, por nuk është interesante. Saka karriera e tij maje vëmendje në media veçanërisht. Kujshë? Jo, dhe më janë ata nuk e dëgjuan tani tjere, ta pa, po e dëgjojnë disa të tjera. Tani po e dëgjojnë të gjithë. Po, sepse kjo është i kthësi tuaj si boomerang. Mm. Universiteti i Columbia, po. Po edhe si studente e arteve pamore që Emma që është. Duke se ka ka anuhati, ka ja ku bridging që tërheq vëmendjen. Një negocietëcën me 2 shek për dall. Ja nëse pas nesër mund mm. të bëhet çka më të madhe. Po, po. Më jua zë atë fillimi. Kokat e krevatit. Po po, dgjesh. Edhe një dy komedina, i <laughs> think. Dy komedina i tërëjsh këtu. Ku do mund të bësh një instalacion, e kam thënë me komedina, me edhe një pikturë shoqëri. Bara aty ku do të ishte muri. Kthehem asaj ban klubin e mëjesit me një dashur. Ella Henderson vjen tani me Ghost or her 7:23 minuta ju jeni me klubin në Club e Fem. I'm steepin' all these demons away with your ghosts the ghosts of you will kiss me away yeah. Yeah. my friends had to figure it out yeah the soul inside of you is rock hard and another you but sure reveal mila mm -hmm. Më sti ngjanon kuvënë miqesë, miqtash, edhe historia është nga ieri që më ka dërguar edhe një foto mua. Është ndodhur ditën e djeshme në kryeqytetin turk në Stamboll dhe ka bërë namën këtë fotografikë. Kjo ishte grafi. kjo ishte me vërtetë veçantë dhe mund të themi që ilustron se si ky virus depërton kudo. Zë që të gjithë nuk i shpotojnë dot edhe, edhe, edhe momente. Është edhe në punjin tradicionale, më pak. Po, edhe në momente më kritike kur dikush është në një moment kritik, sepse historia fillon me një polic rrugor dhe një burr apo djalosh 35 vjeçar. Jo, se është 30. Ura. Isha. Ka momente njeriu që nuk i mendon shumë gjatë xherat. Tani ku jemi? Jemi në një ur mbi port. Jemi uur, në Ur në Stamboll okay. dhe duke çartaz i një burr 35 vjeç, që u mor vesh më vonë mosha dhe se kush është ky, por uh, ai uh, ishte duke do po më mendonte që të hidhej nga ura. Dërgojë që policit ndodhet aty dhe sheh të gjithë skenën, mm. nuk ka reaguar fare, po i vetmi reagim që ka bërë është ka nxjerr telefonin e tij dhe ka filluar të bëj selfi. Kjo foto ne. Ai ka qen tani këtu Altin mbi avoz duketare. Jo mbi nënur. Tushka i burri. Ndodhet ai burri që do të thirë. Këtu është policia që vë bën selfie. Gjarra ti ndonjë. Në të vërtetë kjo fotografi është bërë nga një kalimtar që i ka tërhequr vëmendjen. Unë doja sikur është selfie se si duket. Ai selfie nuk është ose nuk ka qarkulluar topa në internet. Policia ka qen këtu duke bërë selfie. Ai ka kap funionin celular. O çuni. Që studiohet no, sikur të no, desh. Jo, ne kemi, e kemi selfin, por... e kemi selfin, ja kush, mm. ja, ja selfi që ka bër policit. Oh, <coughs> sa bukur po, <për> <coughs> këtë ai <e> shumë bukur. <coughs> por kjo fotografi ka turbuar të gjithë njerëzit që e kanë parë për mos reagimin e policit dhe më pas është marrë vesh sepse 35 vjeçari nuk është më në jetë, ai është hedhur nga ura dhe policia nuk bëri asgjë për ta ndaluar këtë pjesë. Është marrë vesh që është sa e ka emrin, sa Dretin, Saskën. Ja ja. Sotretis Sa Seskam. Seskam 35 vjeç dhe u mor vesh që kishte probleme me depresionin për shkak të problematikeve financiare që ai kishte në shpinën e tij. Preminderi deri për këtë histori uh, me policë dhe me selfie. Tani ajo fotografia e mm. Maimunidhiu, pastaj gjithashtu një histori shumë interesante doja t'rregoj mbas pak. Ësht historia e miqdashur e një betaje ligjore për të drejtat e autorit të kësaj fotografie. Është një fotografi me një majmun, i cili ja ka bërë foton vetes. Ky majmuni. Po, wow. oh. majmunit është historia e një, një fotografi britanik i cili me shpenzimet e veta shkon në një nga këto vendet, kam përmendur nga Indonezia, nga Guinea, diçka dhe jep leksion fotografike. Ekzotike, jo, ai po mundohet që të fotografojë disa majmun të rrallë. Aha, dhe kjo është jeri, kjo është një, një priture. Kur i rrëmbejnë aparatin fotografik. Wow. Jan rrëmbejnë aparatin, fo, ja aparatin fotografik majmuni. Ne çfarë ndodh është që që ky majmuni fillon dhe bën mira selfie. Ëh oh. dhe gjë të tjera, pa kuptuar se çfarë po bën, bën fotografi vetëm aparatin. Më vonë fotografi arrin që e shtie përsëri në dor, aparatin anti fotografik dhe shikon fotot që majmuni ka bërë. Shumica aty janë pa fokus. Kuptohet. Por njëra prej fotove në veçantë kjo Kja. që ju shikoni në ekran më i dashur ishte shumë e pastër, shumë e qartë dhe duket sikur majmuni ka bluçëshur për aparatin atje. Kështu që ky e merr këtë foto dhe e hedh në internet dhe e bën relativisht të famshme. Tani ka një gjë që, që ja ka marrë një një website mm -hmm. i cili mban foto, arkiva fotosh kanë gjithë botën, mm -hmm. që quhet Wikimedia. Tamë. Dhe kryi thot, zotrinj, thot, kjo është një foto e imja. Që unë kam shuar me paret e mija ati e nishu për të bërë Që nuk mund të marrë është kaj shtë marrë Që nuk mund të marrë është të foto sepse unë nuk të foto e jap të taj po e shes e jap situash, Me lek Me lek, nuk e jap të shu pa lek Bateva ba, Që ba. ta e javim pa lek të Wikimedia Edhe ata i kanë thënë Zotë Trisot ne kemi të gjuar shumë mirë historin tënde Se ti e ke shkruar Dhe dim që këtë foto e ka shkrep majmuni Këshu që oh. Teknikisht ja, ja, ja. Bo, Dhe ligjërisht <laughs> që nuk ka të drejtë me këtë foto, sepse foton e ka shkëpur majmuni. Oh, oh maja, do të thotë që fotoja më përket mua, blendit, po as sa i përket edhe majmunit. Majmunit edhe zotrisë që kishte aparatin. Është fotografia e ja onun sepse majmuni e ka shkëpur vet. Është shumë interesante. Qy... Eh? Po, ka humbur gjyqin, nuk mosh ka. Është fotografia e të gjithëve. Është fotografia e të gjithëve. Kush do mund ta marrë? Ky është majmuni. Jyn. Po, që po, është, mund duket interesante, por që ka që paska të po, bëjnë me makinën e kishtit, se t'i në të? në lojkat. A e ke prekur ti me kisht Ja, ja. Se ke prekur A tërë s'ketë drejta S'ketë drejta Duhet ishte një veb rajote Dhe që t'ishte veb rajote Duhet që Ti ta kishtë shtypur Butonin shatter <laughs> Thejnë basman krybin e më gjesit Chris Krab Jen me loves me not tani Në Club FM 1100 P4 është 7.31 minuta frame, like Before I know her name I know I wanted her there Now Every other night we spend together And all I want to do is give her pleasure, yeah just live just like an angel but when she awake she lives right out of there i know i'm playing in that danger but i like the thing she does to me Ora son 7:35 minuta jeni me grupin e mëxhesin në Club e Family 14 në ekranin e Club TV. 2 sekondi I don kamati. Ej, ehm, a e shesh besh keni luajtur ndonjëherë? Kur keni qenë të vegjël ju kani luajtur ndonjëherë shesh besh? Disa. Jo, kemi luajtur. Keni me rast ta kjo në fakt. Ta, po, me tavol, ku luan tavol ose mund luash me zare. Ehm, ose mund të luash me lotarin kontare. Ka një biletë rekursive që thotë shesh besh, që do të thotë se Ti mund fitosh akoma më shumë. Është ngjashme me lojrat e tjera që kanë jeni para së shkurt. Paka shumë ideja e bëra vetë kur visi nëse një dal. Kështu që kur ta merrni një sheshbesh, do ta kuptoni fare lehtë se si funksionon gjëja. Por bojura 65, 65, 11 pikë para, 11. 11. Mm, Antë është një herfton. Është, është një fitim absolut. Absolutisht. Absolutisht. Por <laughs> gjithashtu edhe surprizë mirë. Kështu që është 70 lek bileta. Përvoni shesh beshin mishdashur Nga lodaria gëmtare Kaq Shumë dhjesht O, ollë ta Edherë gëtovësht edhe fitonë Tu jam hmm. Mire? Mirë janë Qa për? Rjet E shikoj kështu që shi s'ke <laughs> folur fare Maj duar ashtë të gjysëm shumë <laughs> Po të regoj që jam gocë urt O, oh, po dreg... kujtë për ja të regon Të gjitho da e shumë dhe ti Kanë akuzuar që si gocë urt Vetëm fletë më kanë tam A, më rëtet? Më mm më -hmm. Nice. Okej. Okay. Uh, e yeri ka një tjetër histori më ish dashur, por këtë radh, këtë radh është me ne... siguruar me një video. Ka më shumë se që ka edhe një, po çikë wow. video. Mos wow. mos sh... më tregov videon. Dërgo çakang dor. Jo, është një risi dhe bëhet fjalë për disa studentë në Santiago de Quili, mm. të cilët kanë menduar të krijojnë një biçikletë krejtësisht të re. Në pamjen e jashme par... biçikleta është si të gjithë biçikletat e tjera, mm -hmm. por ndryshimi që ndron është se kanë në pamjen e brendshme biçikleta. Në pamjen e jashme është njësoj, nuk ndryshon asgjë, është një mm -hmm. biçikletë normale. Ndryshimi nga biçikletat e tjera është që ti nuk të duhet të marrësh mjete për ta lidhur biçikletën tënde në momentin që ti e lë diko oh. dhe vazhdon të dhe tua. O që sot nuk e nevojë për një çelë, sepse te Chelsin se mund t'i jejë në anën dhe ta vjedhin, o dhe këtu ka ne për shembull mund të jetë për shembull që dikush Vjersh çelsin e zëm ndiku dhe më pas ai del me çelsin dor <laughs> dhe kërkon biçikletën tënde për ta gjetur. Por çfarë është e rëndësishme në këtë biçikletë re është ju shufra që është mbi rrotën e parë, që e kanë të gjitha biçikletat, hapet në mes dhe kthehen të dyja pjesët e hapura anash. Pa. Pastaj pjesa kuti ulesh, shale. hiqet shala, hiqet, hiqet montohet dhe vendoset tek pjesa hapësira boshe midis këtyre dy tubave që ti ke hapur. E kuptoaje, kuptoas funksionon. Dhe e kuptova, kjo o, e mbyll biçikletën dhe ti nuk mund të hapësht do të dyrin në momentin që je ti i zoti, dikush tjetër, nëse do përdori dhun, nuk mund po të si hapështë, sëpse ajo punon me një mekanizm që vetëm ti je uh, në djenit të kësaj, kështë është kështë një, një loj një kodi, një, një, një, shum, e një loj kyci që ti shum i vendosë, dhe, dhe vetëm ti uh, që je pronari i kësaj biciklete, mund të, të hapështë atë askush tjetër përvesteja. E buërështë. E kërësh... Ose shëllida, <laughs> në po pse mund të marrë shikava, por shunga këto këtu që është lidhe me i dritë vogël. Shumë më thjeshtë këtë. Mund të përdrehet, duke rezultuar, Ka rezultuar sh... që edhe në këtë formë mund ta vjedhë me biçikletën, ha, janë bërë njerëzit mjeshtër në këtë pjesë. Po. Kurse kjo, të paktën deri tani duket sikur funksionon me rrotat për shkakun. Po mund ta smontoin dhe pjesët e, e tjera. Sa mund kushtoj kjo jeni? Nuk diet akoma sepse nuk është hedhur në treg ulta. Dihet më një onda. Apo përpiqen që ta është... mbyjnë në treg. Është vetëm një eksperiment që këta e kanë paraqitur në, në universitetin e tyre. Mm, Ky është prototipi i bicikletës të pavjedhshme. Ky është titulli që ata i kanë dhënë studentëve tanë. Është bicikleta e pavjedhshme, ose që nuk mund të vidhet, ose që nuk mund të vidhet. Ata kanë hësi ide, pastaj presin reagimet, nëse reagimet janë pozitive ose do arrinë që ti marrin fondet. Mënyra se si funksionon zakonisht është që ti fillon një startup me një ide, mm -hmm. dhe kërkon për investitor. E hedh edhe në gjëra si Kickstarter apo ku diu më se çfarë. Nëse njerëzit binden që kjo është një ide që do jep vlej, dikush jo, i, uh, i, i ka para. Por shume mund vi thot, "Or çuntot, e di që është e mirë kjo, hajde bëjmë 10000 copë nga kto." Se un kam le. E bëhemi ortak bashk 50-50, edhe atë sho fillon ajo. Edhe ai bën disha të pasur, ai ka legët, ti ke idet. Kjo është, kjo është ideja. Kështu funksionon. Po. Oh. <laughs> Ose dolarët kaj Këtejmë paspo këtë këvinim qësit mi qëta shërta një shkoja për të quar muzik stand-up Qëhet kjo, kjo këngë është nga Elke Kelvajnë ose Klevajnë Por qësësikur të temi do të kemi anagramën Center of Torana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Ora është 7:49 minuta, jemi me klubin e mëmëjes në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e jinte data 4 shtator, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar. 4 shtator, mish dashu, 4, 4. shtator. <laughs> <laughs> hey. Okay, okay. Anagrama në klubin e miqësit. Dhe një herë hap gojën unë e dhe më del muzikë nga goja, e ke përsëritur. Anagrama. Nice, okay. Um, është thjesht thotë dhe e mbretërore e miqdashur, Mbreti Karl Sotir. Ah Sotir, Sotir. Imagjinojmë se mund sigurisht oh. Shqipëria, Shqipëria kishte qenë në një monarki ngjashme me këto monarkit perëndimore europiane kështu, si monarkit në Angli, për shembull. Edhe ne do të kishim mbretin Karl. Karl Sotiri. E kupton? Mbreti i shqiptarëve. Monarku i Karl. Sotiri kë është anagrama e ditës Sotemir. Dashur K A R L S O T I R. Është një fjalë vetme. Dhe sigurisht fjala e vërtetë. Anagrama që duhet zbuluar nuk ka asgjë të bëj. As me Karlin, as, as me sotirin, sotirin, as me monarkin. Të ne wow. e kemi monarkun ton. Që e të altin sulaj E kemi shfal më mret Abo jo më mret Fal më mret Heftie 06 gjithë e nocë Ane që me mretin që ta heftie Leve leve leve Futin muzik të shi Për kënajsin e mbretit Miqtash o frithin mëndim për anagrama 069 20 70 222 Karl Sotir KRL SOTI L është anagrama Karl Sotir Si mbreti imaginarë ai shqiptarve. Më imagjinar ar goma se kush i kemi. Është po, vështirë. Po, është vështirë, është se un kam dashur që ta bëj vështirë. Kam dashur që njerëzit ta vrasin mendin. Në fakt kjo është njëra nga anagramat më të vështira që nuk e kemi pasur ndonjëherë. Jo dhe ai se është fjale pa përdor. Është fjale përdorur, por, për shkak se Në kontekstin e saktuar e pak më rall. Po. Ah, ieri. Nuk kam as ide. Ti nuk e njeh Monarkun ton Karl Sotirin? Sa po e njoha. Është. Si ju po duket? Por nuk më thotë asnjë gjë. Shumë simpatik. Interesant. Hmm. Mret më, mret, një mret. Hamë orta. Qich, qich, asti. K ar d l s o t i r. Nuk ka nevojë ta rëdhosh më, po nuk e di. Mirë, po ju ndihmë pak. Ju ndihmë pak çit çit pra. Pranagramës nuk ishte mirë. Fillon me k. Fillon me k. Fillon me k. Oh, ju kam ndihmuar shumë. Ju kam ndihmuar. Dekert. Fillon me k, k a r d l s o t i r. Këto janë gërmët. Karl Sotir Si shfilon në kësë si shfilon fakt Po, si shfilon e den uh, Karl Sotir Po, zdi që përta thënë Michael Jackson do t'vita një mi shdashur A Place With No Name është t'ilu i kësaj kënë në një përshëndesim fort Nga kryubim qesit në kryab e fem një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Cross on the highway My jeep began to rock I didn't know what to do So I stopped and got out And looked down I noticed I got a plat So I walked out Parked a car like sideways So I The skies and the 6:00 të sotshme 7:55 minuta jemi me klapën në 104 edhe në ekranin Klab TV. Sot data ka 4 shtator, është ditë shta, e njëjtë ndërprishta. Kohe vranën do të ketë vranësira dhe reshje gjatë ditës së sotme. Për fundjavën parashikohet që të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë. E premtja e shtunë ndevila janë gjithashtu me vranësira dhe reshje, temperaturat më të larta shkojnë diku tek 26-27 gradë Celsius, më ulta tek 16-17, por do të ketë shira për ditën e vazhdim. Kështu që mund ju duhet që të keni një çhatër me vete e në partitën e sot, mendoj unë është këshillueshme dhe praktike. Kemë një anagram në klubin e mëmjesit, quhet ose Karl Sotir, është anagrama? Na luhet Mensh. K A R L S O T I R. Kujdes, është një fjalë që fillon me K dhe e thashë është Karl Jeri. Po, e ka luajtur Jerin. Është Mensh. Jeri në çfarë lloji konteksti do të mund ta përdornim neve një fjalë të tillë për ndihmuar pak me anagramin në qoshte. Ku do të mund ta përdorim ne njërial të tillë? Një mm. Mund ta përdorim për shembull në një orë. Ku pra jeri? Në bijuteri. Për një orkimie. Po, patjetër. Pa Ëh. Mm. Është kjo një veti e lëndës? Ëh. Mm -hmm. Siga un por refuzoi te jap shpjegimet. A është kjo juaj luaj nga pjesë? Pi... Jo, luaj nga pjesë. Oh my god. I them gjërat ashtu. Oh, si... koka. Ashtu si mezon. Ashtu si janë. Ja, okay. Që, jeri ka një vetësyre. Një, e hequr këtë pjesë nga vetia që nuk dua ta jap se pastaj kanë frikë se do jap tërë fjalën, kështu që. Okej, okay, ti nuk luan dot, domethënë. Nuk luan dot kështu si aktore. <laughs> Në rregull, sumir, e lëm. E lëm. Okej, okay, ëri, një më tepë mundsi. Si po ju duket kjo? Kjo o, jo vezë skuqur. Logo ja jone re këtu kjo. Kemi ndryshuar logon më ish tash, por atë që janë në radio kemi logo tjetër tani. Nuk kemi më atë logon e Kemi një voje dhe një K dhe një M. <gjitë> kemi një K, një M dhe një vezë. <gjitë> po. Një vezë <kë> komën. <gjitë> mhm. Mm po. Shumë bukur. So, Vezëza <gjitë> e skuqur historikisht është simbol i mjesit. Kush e ka bër? Lady. Lady e gabon shume, shume. Bravo. Super. Po ka ardha një ide ajme, që ka më në vezën. Te fotove po po, të profilit. Po ti e mora kur hëngrëm bashkë vezë. Po vërtet. Është vërtet. Kur e bëri? Nga ajo i. Ishte për ata vezën. Atë vezë vezën e bëri kur. Ti apo Holta? Vezën e bëri kur. <laughs> Këto mësova kur unë jam që se më dashur Saint Hotel është tani me my type. Ky ne na kujton Franz, Franz Ferdinand. Ferdinand. Ta ta, ta ta ta ta ta. Are you ready? Më siguroj me ardhmë klubin e MJ-së, miqtaj, ju mm -hmm. përshëndesim që çdo orë është tani 80 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Holton. Uh, Emel, a ke mbyftues për anagramën e ultë? Ëh, uh, ka rastisur shumë e vështirë në fakt. Sh shumë e vështirë është vërtet. Dhe është mirë ta përsërisim. Oh, më oh. jo, nuk e përsërisim më. A ka fitues apo s'ka fitues? Po, vetëm një përgjigje saktë ka. A tëre? Që ka thënë kristallore Ashtë Dhe ka thënë me e në E ka thënë me e Po mirë Oke, okay, dhe e shuaj But, Një, e, e të një A i ka thënë Ashtë kristallore E Nga gjithë që e kanë t'i gjuar Një përgjithje sakt E ke, dhe t'i qëndrojmë të e keja Në e dhe më duke të pa drejtë Këshu shë Fituesi një ore Më t'jabëm edhe ati që më ndët kristall Gjisesi Jo Jo. Ja, Kristallore dhe Kristall Kristallor. kanë gogjantërshim Êshtë mm. Ditëmiri Këto okay. një orë nga primi moqës Si e ka Bravo. nëmërin Ditëmiri 2-2-7 Parimin deri dovolta 2-2-7 për Ditëmiri nga manë një orë nga Mishtan dhe kë primi moqës O të më gjesë mishtashur Doa që të juftoj tani të kë loja E altinit që ka të bëj me zërat Për gjumur Apo të trashur nga njërat më par Nuk e ti Lidhe të gjë Ka të gjëra që zohet të ka vënçë ti kje as grua dhe kuri grua do të thotë që jë grua sepse po ti e puna vishë burën në fustan? Oh jo jo. Oh baba. Oh. Tamam baba. Oh jo jo. Tamam baba. Oh jo. Hanë. Hanë. Hanë her, kush mund jet? kush të jetë? Hmm. Kush vall? Miq dashur. Është çelimi kësaj loje, që të identifikohet personi që qëndron mbrapsht i zëri. Tra transh. Me çuditje. Kujdes. Ndihma e vetme që do japim është një grua. Ba, duket që është ajo. Kjo duket. E dëgjoj. Ka ca gjëra që zotit të kalojnë se ti kesh grua, dhe kur je grua, do të thotë ti je grua. Kur je grua, do të thotë se je grua. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fituar. Shumë vështirë. Dhe ju shikoni që un jam grua. Apo jo? Po. A do, thot kjo do të thosh që kur i e burr, ndon të she e burr? S'e di. Një çose se pa se rregulli matematikor që është, thjesht si ajo, a+b. Nëse a është po, a baraz me c. Një sekondë. Që jo, është thua jo, nëse a është e barabartë me b, dhe b është e barabartë me c, atëra është e barabartë me c. -n. A do të thosh? Po, ai çdo. Mund të them që jo që të thosh. Mirë, ok. Këtu i shkojmë tek muzika, me dashur, numri për ju është 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kur je grua, do thotë se je grua. Kush e ka thonë? Kthehem mbas pak në klubin e mi dhe nuk është jo, nuk është zoti Nardi. Shok, jo, kjo nuk është Iris Luarasi. Është tjetër kush. Kujtem s'minguish dashur, a dëgjoni me vëmendje, kemi një lojë tani, është loja e zërit të përgjumur. Sot i përket një zonje, Kanaro Di Sopione, thon Iris Luarasi, një, është njëri prej tyre, por jo, nuk është ajo. Jan gabim. Tjetër kush? Kujdes, duhet ta dëgjojmë edhe një herë tani. Është edhe duke thënë diçka që në fakt i bie ti edhe pak kundështueshme si argument. Ka ca gjëra që zë zohet... Ti ka dhenjë që ti ti është grua Dhe kur jetë grua, dhe të të të që jetë grua mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Që parë kanë thënë, Olta? Kanë thënë nërët në doka femër Êshtë e pa jo. saktë, nuk është nërët në doka femër E, kanë thënë kontekstën me... e, e... E dires, luar asit Dhe kur jetë smurë, ti pi i lache <laughs> E, përte të që është e kur jetë smurë, ti pi i lache E, përte të që është e kur jetë smurë, ti pi i lache Po, grida duma është? Jo, nuk është grida duma. Jo, nuk është grida duma. Kujtesmi një tashur. Jeni afruar, kur shkojmë nga i risë luarasit e grida duma, i afroemi personajit. Pse? Teknikisht. Po, teknikisht po? Po, po. Pse do thoshe ti që i afroemi jere? I gjenerojnë atë njëtën fush. Po, e s'akë. Ulojeri 10. Po me cila Doda. I bar ja. mund të ishte, po, i jeni ofruar, i jeni ofruar, madje e ja. mendoj un, akoma më shumë. Mhm. Mm kujdes. Apo një soj. Eh, është anë shik më shumë. Po pak. Po. Pa. Pa. Por nuk është ja, nuk është. Me cila Doda's tjetër kush? Është tjetër kush kujdes, ku është kjo grua? Diqojini edhe një herë me momentje. Dëgjoni. Cafa jona çu vogël Se ka dhe në që ti ti është grua dhe kur je të grua dhe për të tëtë që je të grua Majlinda, Majlinda Bregu Ja Ja mi shoshë i ja Se të to... të që Majlinda Bregu është grua hmm. E dhe kur je të grua edhe që të të me dhe në? <laughs> ti është grua <laughs> Këto që sa pëthashtë të hmm. gjithë grajan E di, e di, e di Po Majlinda ka tjetër tingull Majlinda ka qenë edhe prezentuese lajmesh për para ka dikcionin e mirë, e gjithë ajo që tjetër artikulim. Po tjetër artikulim. Do thoshë, edhe ky s'dishim mirë, i shkëlqyrë edhe ky. Po tjetër artikulim. Josefina Topalli. <laughs> ja, ja më të Marsa. Do kishte pak <laughs> ja. dialekt edhe. E kemi Josefina Topalli never në një klip, por uh, por nuk është ky, është një klip tjetër që e vendos Salini her pas herë atë. Edhe po ta dëgjonin do kuptonin se nuk ka nuk i ngjan fare Josefina Topalli. Jan shumë larg. Jan shumë larg madje, mm. po? Tam. Edhe në spektrin Politik janë larg? Teki kish. Afër dhe larg, afër dhe, dhe larg. Nella nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Po bra. Dresha, shumë moder. Dëgjoj, edhe në lojik, edhe në Dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj në, në lojik. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Kjo është i shkruetarja e parlamentit, miq dashur. Kurse duke recituar Danten po. Ëh uh, kurse kurse kjo zonjush apo zonj është ti. Tjetër. tjetër gjë, tjetër gjë, tjetër gjë. Fka ca gjëra që zonë të kalon ti ti ke zgrua dhe kur i grua do të thotë ti je grua. Më mm. vrisim në Union Republic mm. në animin Lav runs out, ndonëse më ngjësit ora është 8:24 minuta ne po i afrohemi zonës së lojës miqtë na shurpak nga pak. E do të marrim e do të luajmë tu në Club Fem në 100.4. Vetani? Ah, ai, ai. Ah, e dini se, dini se. Vetani. Ah, e dini se, me yerit në klubin e mëjesit. Kërmint kanë katër hund, dy për të marr frymë dhe dy për të nuhatur. Gjithashtu ata mund të flen deri në 3 vjet nëse kushtet klimatike janë të papërshtatshme. Bletët kanë pesë sy, tre sipër kokës dhe dy më të mndhej nëpër para dhe kanë qime në sy për të kapur sa më shumë polen. Këmba e djathë e një pulle është më e ndjeshme se sa e majta, është më e forë dhe më muskulore. Pleshtat kanë shkaktuar vdekje më shumë se sa të gjitha luftrat në historinë. Peshqit e artë humbin gjyren e tyre në momentin që nuk ka djelë. Albatrosi mund të fluturoi mira e mira milje pa undalur. Delfinët flenë duke mbajton një pjesë të trurit zhuar dhe një sy hapurë. Nëse përpiqenit të ngrini lartë, bishtin e një kanguri, a i nuk mund të ngrihet. Krokodili nuk mund të nxirë jash nga goja i gjuhën e ti. Elefantët janë gjitarët e vetëm që nuk mund të kërcejnë. Deveja ka tre vetula për të mbrojtu nga stuhit e rërës. Strucët mund të hanë vetëm kur janë me kokë poshtë. Arin polar janë xhitarët e vetëm që kanë qime nënputrat e tyre. Kjo i ndihmon ata që të kenë kontroll akullin. Shumica e elefantëve peshojnë më pak se si gjuha e një balene blu. Dy kafshët e vetme që janë në gjendje për të par pas supeve të tyre janë lepujt dhe papagajit. Peshka qeni i bardh mund të qëndroj për muajt të tër pangrën. Mushkonja tërhiqen nga ngjura blu dy her më shumë se në një ngjur tjetër. Nuk eqzistojnë dy zebra me shirit të njëjt. Ari u i mur mund të vrapoj a shpejt se një kal. This is Club FM 100.4 Pam, pam, pam, pam. Mirë se gëni ardhën këmën e mqesit, ju përshëndesim. Por lesa tek gazetën Shëndetit dhe po shikoj se si mm -hmm. kanë shumë çrëra interesante brenda që lidhen me shëndetin. Po që lidhen me shëndetin, po jo vetëm. Ëh, mm -hmm. uh, dhimbje në kyçeve, dhimbje në duarve, u kënaqja duke më kam më tregon të njëjtë. Kam gjithkohës, për shembull, ke dhimbje ti në këmnë dia? hm <grepas> her pas hera edhe mund të kem. Mban kjo që nga pyet mjekun, dikush është anfor që ka dhëmi në komunitet diam në fal. Si ti inkurajojm fëmijët që të kujdesen për dhëmbët oh, për shembull. Oh, kjo është një gjë shumë e bukur se. Interesante. E kam und tash jam në atë periudhën që dua që ti. Un pak më vonë, po ja. Çiko se çiko se është interesante. Lare dhëmbëve mund të duket si e sikletshme për disa fëmijë, kështu që ja ku janë disa këshilla për prindrit që ta bëjnë sa më të këndshëm këtë proces. Përdorni një furçë dhëmbësh që është dizenjuar për fëmijët. Ëpdua të jetë me figura, të jetë me ndonjë mm. ari me një ngjyra, patjetër. Kansidi. Kansidi. Unë kam një që ka kapuçin, ka një kapuçë që vjen mbi furçën kur nuk e ke duke përdorur, dhe kapuçi është koka e një miu. Mm -hmm. Dhe dhe ai furça ka dy vakume të vogla në fund, që duken pak si këmbët e miu, një miu, por po ta vendosësh në një sipërfaqe xhami për shkakun. Ajo ngjitur pranësin e gjithë, dhe rrin në këmbë. Dhe i pëlqejnë furça, se është me topoxhixhë thot. Përdorni një furçë domoshas pas që është dizenjuar për ta. ë Pratë këtë form dhe matësi të përstashme Në disa furqa dizenjohen edhe personajet e kukullave Për të dënë atyre uh, mundësi për t'i zjedur vete ato mm -hmm. Se kure zjedhë vetë fëmija furqën Ka gjithë së ta përdojnë më vete Këtë si, do nga këta Supermanin, Spider-manin Apo Këta Si ga e më këmëni Mëni Një mën tjetër Luani dhe ju Bashk me fëmijët Tek sa lani dhëmbët Më këta rasa dhe ju lani dhëmbët A, jë do të jepë një shemë më dhëmi. Ka më shumë, ja, a, e thotë, këndoni një këngtë preferuar të fëmijës tuaj për 2-3 minuta, sa zjante dhe larja dhëmbe. 2-3 minuta shumë, po ideja një refren kënga. Një minutë. A, bubrec, a, bubrec, ti gjitë ditë nëritu, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e Ase <laughs> po mendoj për uh, këtë lojë, po bëj gati lojën, sa e njohim, sa e njohim, po ju them që tani që pyetja e parë është për ta kthyer stomakun. Ojojojoj. Oj, oj, oj, kujdes. Ndoshta nuk është për juve. Kur filloi loja sa njohim kolegun, se pyetja, disa nga pyetjet janë mendërvërtet shumë. Të... Oh. Po ne e themmë se kemi fituar në lidhje me vajzën e zënë të përgjumur për ditën e sotme, mish dashur, e di që dikush duhet ta gjetur tani më pa, pa. shpresoj. E ka gjetur oh. Elektra. Elektra. Wow. Bravo, ka kryer mhalli. Bravo, bravo. E ka gjetur që zonit ka dhënë që ti je grua, dhe kur je grua, do të thotë që je grua. Eh. Bravo Elektra. Fiton dhuratën nga Nescafe. Ç'mund të thuash? Argument. No komes. Kthejm pas pam gruën, më jiset Liridhen Dani. Come back to with Kokon. Ora është 8:33 minuta. Ju jeni me Club Fem në 100.4. Cut out. Sleeping around. He says it's nothing with the lipstick down as <laughs> my at all but they always wonder yeah, you know it always gone man when you are tunzi boss you when a sit you way but it's too late to have that kind of conversation it's not your job to show this voice from education now already mi është të keni ardhëm krypin e mqesit mi është tani tete të rritët e jashtë oje oje gati për kruajtur mhm mhm ja ku i kam gati kdo njëra ka vrim njëra ka vrim ka vrim njëra ok si për që kemi një me vrim kujtesë si për një një si për në ta ata ma shtrusit në përtrejqit të në përtrejqit të në përshat të në në në në në të në në Atere, do të luajmë tani luajnë mi qëtashur sa njojmë kolegu, nuk kam tre coba letre këtu për para Njëra për i të njëri është me vrinë, do t'i bje njëri nga tre kolegët tanë Altinit, Oltës ose Jerit, pikërish për këtë, do t'luajmë ne Aji do t'jetë viktima, pra, adhi osa jo, cili t'i bje vrinë Pides, Jerit, do t'zjedhë shë para? Dekor, pa i parë Ok Dëko pëtë zjedhë Altinit dhe Oltëa muazatonesh me dele. Fatova! Jam sërish thoni. <laughs> oh, prafte? Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Kam fatin e mirë. <laughs> Atëre, al din the Olta? Ngañi la postil, letra geni? Po. Dobo. Gati për ti pritur të pritur këto të jetë të dyën për një herë. Gati. Duaj po, të di prisin të dyën për një herë. Po do të dy la postila. Me dy drejtime ndryshe. Drejtime të ndryshme. Ase me se prit. Ai oi. A dini se çufret. Gati? Gati. Hadi. Hadi bombing ton. E vim mbylavositat në drejtim do të jenë simullarë. Oh! Provoj edhe një herë. Hadi gati. Gati, I'm a pretty me. Në drejtë vërtet. Keni të prisni në një jetë. Ku i keni duart, mama? Mama, ej, po shikoj. Duart e lira, duart e lira. Bërin duart e lira, duart e lira, mosin ashtu. Gato. Hop. Oh, bravo Gine, <mudire> bravo. Na, <g coworker> <mudera> të <Prseño fuda> kapa. Disa mi, le disa mi. Bravo. Jo, o, bravo. Ju dëshpast këtë? Po ishte. Po provon dëshpast futboll. Bravo, Olta. Unë nuk të kap. Ose futbollist në lojë tjetër. Nëse. Atë, a mund të kthehet nga kundërta kjo lojë? Jo, po mund të kthehet. Hajde, do të më hedhësh mua aty. Unë i pres gjitha. <Skill> Hajde. Po. Po. Ja, jote mikrofonin, jote mikrofonin. Kë mi hedh thumë an kë? Kam shumë iri. Si ti kaftu. Edhi njëri, edhi njëri. Hopa. Hop. Ota, jo me e shikohet shu i dhe tja oh. <laughs> Bravo blenë Shup rritët, Olta Nejse, oke, okay, gati Gati Gati Atere Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati Gati e Oltës dhe Altinit për pyetjen fakt i përkasin Jerit. Loja është e tillë. Unë do të bëj tre pyetje Jerit, por fillimisht do t'i jap këto tre pyetje Altinit dhe Oltës. Ata do jamën përgjigjës që mendonin se Jeri do të jap në mënyrë që ti kenë një soi. Juve duhet të jepni gjithashtu përgjigjet që mendoni se Jeri do jap kur ajo të përgjigjet këtyre pyetjeve në mënyrë që parashikimi juaj të jetë i saktë. Dërgojini tre përgjigjet tuaja në 0692070222, 0692070222 dhe nëse ju keni përgjigjet të njëjta me të Jerit Her... Do fitoni një orë nga Premium Watch. Okej, okay, shumë mirë. Ieri no. nuk na dicion më? Po, jo, jo oke. Okay. <coughs> Atë ieri. Pyetja e parë, kjo është ajo pyetje që thashë se është e sfigur, po. Pyetja e parë për ty i jeni po. është kjo. Do të zgjidhje. Je. Yeah. Të laje qenin ve pastaj të pije ujin e qenit. Un pan. Un pan. Të haje delikatesen kineze. Qen në tav. O bo bo. <laughs> të lajë qenin dhe pastaj të pije një gotë nga uji i çenit. Me legjendën e kush lart qenin. Apo të haje për drekë delikatesën kineze qen në tav. Të pije. U. Uh. Sa i mirë. Shumë i mirë. O jo po, teatri. Ideja do ishte një qen qen. Aiçi lajë po i ndërtoj. Një... Ai një, i thënë. Ne lëndojm dy qen. E vështirë është, e vështirë. E shumë e bështia Po a mund ta bejmë këto për shumë në alternativen që kjo da marrë i vesh pasi e ka ngrën Q ishte qeni që... Ipi ujn A për zëbër Do da marrë i vesh në fitën Pa edhe aji uj qeni dhërti Unë nuk mund me ndoj një lëngë më të keq se uj qeni Ujt me cilin është e rëqeni Do dojat mos e kështon të kjo fërë A për shumë që je pot të nbyllësh hundët Doshta. <gjit> <gjit> Edhe sikur, sasi do përgjigje ti ieri mbas pak. Vini vini përgjigjet, vin, vin, përgjigjet tuaja. I vendosët? Okej, okay, vendos. Okej, okay, në rregull. Atëherë pyetja e dytë. Ieri do të zgjidhe që të gjitha mendimet të mos e kontrollojë, do të porti thoshe me zë të lartë. Ëh. Mm -hmm. Qëhvolta mashpif. Qëhvolta është një ah, çeshëhvolta. Ai u donë kësa. Ose opsioni tjetër është të mos flasësh fare. Dumm ti jesh mëmece. Ti jesh mëmece. Të thuash çdo gjë që mendon me Zot lart, pra njerëzit i dëgjojnë gjithë mendimet të gjojn, me ndime dhe tua apo të mos flasësh fare. Ti jesh mëmece. Ve pyetja e tretë për Jerin. Okej. Okay. Jeri, do të martohesh me një super pasanik 201 kg, një uh. super obez, apo uh. me një trajner sporti pa punë? Mendshun me me Musky Bargu po papu. Ja, do të thëgjë, kanë 2000 lekë për katër. Ose një 201 kg. 201 kg super i pasur. Oh, bo, super bo. i pasur, por po që i kanë kshu. Ato prapanicat s'kan si xodera, e kupton? Nuk kanë dera, pa të futet në shtëpi. Po, e. Ja, ka bërë një derë të madhe me dy kanate. <gatohi> ja po pa të hapen. Ha më radhë. A desodorri, hajde. Edhe ecën ai se ke pasë zhdajë, ecë ra kshu pas asaj. Nëjse, okej, okay, jeri mund të vish, okay. mund të rikthesh në lojk dhe antrepjutit mishdashur Letë qikojmë se si do të përgjigje një ju A si do të përgjigje të jeri kur të rikthemi në program me të vet Okej, dhe rikojmë i thanish, këmë të të muzika është ko për t'juar nga The Madden Brothers Kjo qëhet We Are Done We Are Done It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okej, ja qojemi sërish në klubin e mëngjesit. Faleminderit që të gjithë rikthehemi së bashku me Jerin që tani. Ju lutem edhe një duartrokitje tjetër për Jerin. Jeni në zgadin. Atyre. Faleminderit publiku. Jeri, me portretin e oltës që <laughs> kam parë çfarë, nuk e di se çfarë jam piktësuar. Jo, nuk janë, nuk janë, nuk janë ashtyra jete. Nëse themi jeritë që pyetjet janë të gjitha pyetjet që i drejtohen, mm. uh, nuk ka nga këto dilema morale, e kupton? Janë janë jan më të leta se ka. E bën dose bën do. Nuk të pi drejt për drejt. Ka qenë uh, ka qenë një një nj spektakël uh, dikur në Amerikë quaj Fair Factor. Kam përshtimin transmetohej mm -hmm. edhe në mm -hmm. Shqipëri. Ku njerëzit duhet bënin lloj-lloj provash, apo kapërsin frikëra të mdhaja, apo apo nga këto shpiftëra të mdhaja. Si për shembull të hash një vez 300 vjeçare. E di, nuk kupton nga këto, nga këto gjëra. Por gjithsesi Që populor, të jesh shumë popullor se njerëzit desin për të par, parë për të parë ekstreme. Pyetja e parë për ty Jeri është kjo. Do të zgjidhje. Ëh. Mm -hmm. Të pije ujin me të cilin është lar qeni. Unë më e di që në legendë mbledhim ujin, është laraj mera që nuk është shumë. Po edhe detergjenti që do të ajo që do të tirohet persira si ta bashkë zulliqë. Ta pish kë një gotë e madhe, po themi rreth 330 mg ml që është e freskët e rri, mund ta futësh në frigorifer. Po, me një filxhan të vogël kafe, po dhe ngjyra e saj është në fakt është zgjyr, nuk është. Për çes larëcin. A po, a po. A po ieri ta hash specialitetin kinez qenë në tavë, qenë në tavë mm -hmm. Ndo së e futur edhe një jo molë, se dherë i t'i futur një molë në gojë kër pishet këshu i plot në tavë Po mund t'i dhëmë një, një kost <laughs> no, Pra jëri kishat e drejtërë Unë një vegetariane, këshushat e, e, e mishin nuk e në fare, nuk do e përvoja asë si njëherë, mishin e qenit Okej, okay, por do pia ujn e qenit, to, e sigur? Gahall e që të bojnë E sigur të? Mishë jeni mund dhe dhe mosat ishë një, së shëta që keqë Po do më thënë njeri të pot hajë mishë Në faljë, ne, ne pullën e hamë Dërri në hamë, vëqin e hamë, lopën e hamë, ham, drejri në hamë, lepurin e hamë Kalin e hamë Kalin e hamë, Kali në ham, <coughs> gufton? Gomarin e hapën një herë. Po, po, do ta them që njeriu në përgjithësi konsumon këto mishra. Edhe buallin, Mi edhe këto. Mi, ti po më pyet mua. Si qeni sa ka qeni si sa që shenin ti po do të pish urinën e qenit. Nuk preferoj asnjë lloj mishësh, më duan pish urinën e qenit për vetë. Mund eksha për të këtu njëri, më ndoje. Tashhiri, ato pije ujin e qenit apo do lajë maçën më gjuh. Që të binde jeni. Do binde jeni maçën. E kuptova. Po, më duhet të kesh kujdes. Maçën time. Po, qeni ka qesur rrugëve të Tiranës. Po, është vetë. Nëse, okay, jeri je përgjithë. U en dosi jam. Do pije ujin e çenit. Ëri si pi ujin e çenit më saktë se çdo alta? Të pinte ujin. Oh. Bravo. Ja Volta, shumë sakt. Ujin e çenit do. <laughs> ujin e çenit dal dini mirë, shumë mirë. Kush ka thënë që që Ëri do të pinte ujin e çenit më mirë sesa Alta me çeni, është e sakt apo i sakt deri tani? Pyetë dytë për ty Ëri, është kjo. 1 me 1 është rezultati. Volta dhe Altani janë barazim. Të thuash me sot e lart. Mm. Të gjithë mendimet që të vinë në kok, mm -hmm. apo të mos flasësh fare. Dot. Kto dy versione, po. Të në njërinë njëjë duhet të thënë. Të vjen çdo gjë në mendje e thua. Nuk, I ja thua ti. Nuk ke doreza. <laughs> nuk ke fare frena, po e mendove e the me zot lart. Versioni tjetër është ti nuk flet. Do zgjidhia të parën. Të fshë oh, të, të gjitha gjërat me zotë? Po, po ja kesh, se njeri, ti mund ta provosh njëri je. Mund të shkruash je. Për shkak të gjithë njerëzit i bajnë se gjëra brondaz. Nuk dua të provoj pjesën tjetër se si thënë. Njeri do të hapi barkun me dashur. Le të sigojmë se çka thon Olta. Po keş të dëgjosh fërat të tua. Të mos flas fare. <laughs> olta gabon këtu mbetet në një pik. <laughs> pik le të sigojmë se çka thon Altini. Do un kan thënë Uh, ja. Kunder intuitive kjo Kunder intuitive Në me nduam që do të shkojëm <laughs> jo, e tjetër Njërë si lesë që, që, si. që <laughs> si. <Jere>, le këmë <laughs> nëse ta kemi gjetur Apo jo, mi den në këtët fundit Këtë fjalë për martesën uh -huh. Dy propozime nga ty uh, Njëra është nga një djalë është shumë i pasur Dhe peshon Një qindh E 29 kg... Kilo... Më falë, 201 201, 201 po. jo dhe ashkeqeri Jo e ka shumë para 50 vjet e ka 129 <laughs> Por me këtër ritëm, kjo dhe o shkri 250... 250, 250 <laughs> 201 kg? 201 kg Nuk është da ashkeqeri Shumë i manë Shumë i manë E kalëm pak vetën pas dore, po themim Po që mund të dajnë Nga anë atjeter kemi një trajner fizik Papunë Papun, ska lek. Por me muskul barku, ka një tetshe, jo gjashe, i ka bërë shumë. Një tru perfekt. Mund ta mbash deri, ta lash edhe ti pish ujin, e kupton, por por <laughs> jo se zgjodha qenin. Por, por nga ana tjetër është po them dhe ka për të mbetur gjithmonë. Trok. Trok. Ne do do do përfundosh ti. Është të mbel me patjale. Jo të mbij. S'e di ai ka vënë 10, e ka vënë ndërtim për sport. Fati i tij, fati i tij vjen për sport. Fati na kemi përcaktuar, do ngjeles pa punë. Gjithje. Do punosh ta mbash ti. Po re, ai tani tash. Gjithë 201 kg. <jatim>. Bravo mirë. Ne iskonte paret. Le të sigurojmë, le të shikojmë më zgdashur se çfarë ka thën Olta. Se kisha besuar kur Të martoj me trajnerin Olta ju, ju musk, ja, ja e dini Olta i njeri vetëm e muskë Ja këtë kuftua se qarë zhjetë Olta Sigurisht Nuk e një një Bukurim fizike, Are. mashkullore E të qikojmë tani se të shkathën Altini Me një nga këta Më muskuj dhe barkot, jo, jo, jo, në keqëtë Nuk e di a pares, nj. Po... Nj. No, i që i jeri mund në shkonde pas parës Në për që i njerëzi që kam vullnetë, sëpse nëse a i do këtë vullnetë, do i bëjë muskuj dhe barkot oltar Po kush ka vullnetë? Po, me ndoj që i jeri mund të keqëtë A i që i vajtë i 200 një kilje ka vullnetë? Po të kishte vullnetë a i, a kishte në 10 e kurë Dëskoj 300 se, <laughs> se, nuk ta thamë të, a i nga që të kishte vullnetë vajtë Aja është e vetë kuptushme Aja është e vetë u në dhe kundur Aja është e vetë u në dhe të bënd e lekë Këthej e më as pak të rruve në mqesit Falim dhej shumë olta Falim dhej shumë altin për pjesmarin Nga një pik të dy Në që e më as pak se kush ka gjedur se qfar Do të oshte jeri Do të lajmërojmë bëk të Më bas lajmëve të orës nëndëmish Da shurdera dhej e liliwood dhe The prick vinh me Prayer in sea jer zvinin në klubin e mëngjesit ju përshëndesim që të zhvëlojëre me ditë fantastike 9:06 oh vajdi 9:07 në këto çaste un jam blended këtu bashkë me Erin, Antiniin Oltën edhe Lorin dëgjoan nga Mjëm Taylor Swift tani që këndon te këngën e saj më të fundit si quhet kjo Shake it off Shake it off Oke okay. um mm. Kemi tani edhe popkuitin nga fjalori i gjuhës shqipe me përkufizimet e fjalëve. Këtë radhë mish dashur kemi ndalur në gërmën i, unë dua t'ju ftoj që të zbulojmë se cilat janë në katër fjalët që nisin me i, unë do t'ju lexoj Juve përkufizimet e këtyre fjalëve dhe ju duhet të vinin me fjalët. Është lojë e thjesht dhe e qartë dhe e nxjerrë gjitha nga fjalori i gjuhës shqipe babucci. Gjus babucci po. Dhe tani për çdo shqiptar patriot re linda apo legalist për shqiptarët e çdo gjinie për fëmijët për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave vjen hop quip ja ja okay um gavril hmm. gati janë 4 byty të miq dashur 069 207 22 069 207 22 Për adha që duan të luajnë është për një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikanë Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një A i që thurin triga oh. Fjallet janë me i sot uh -huh. A i që thurin triga është pyetja nëmër një Pyetja nëmër dë Pyetja nëmër dë Pyetja nëmër dë Pjesë e vogëlë muzikore që luet zakonisht Midis akteve të një opere Pjesë e vogëlë muzikore që luet zakonisht Midis akteve të një opere uh -huh. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Pyet e nëmër 3 Pyet e nëmër 3 Pyet e nëmër 3 Pyet e s'kjo është një folje mm. Vëqohëm Betemi vequar nga mjedisi rëthuës Mëmë uh -huh. <coughs> Pilon me i sigurisht. Veçohen, mbetem i veçuar mm -hmm. nga mjedisi. Nga mjedisi rrethues. Le pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4 i njëjt. Një soi me dikë a diçka? Mhm. Mm I njëjt. Një soi me dikë a diçka? Dekord. Për kuvizimin e cilës fjalësh? Ky Ok, kam arë fund, kjo është 069 207 222 069 207 222 Mish dhe dashur Ishte pop kujci për tit në sotme Nga gërma i në pjallorin e gjuës Shqipe Tani uh, Jeri, Olta Edhe ju që e një në dëgjim Mish, ne do të njësim kujcin me seri Sot e kemi nga krye qytete dhe muzeume Fuzin pa kulturat i brënda Unë do të përmen një muze Një muze Ju do të më thoni në cilin qytet ndodhet? Në cilin krye, krye qytet? Ndodhet, po. Sigurisht që përderisa ka një libër të rekordeve Guinness, mm -hmm. duhet kishte edhe një muze ku mbahen gjëra të ndryshme që kanë lidhje me Guinness, qofshin ato objekte apo fotëum. Është prezantimi ti i di. Cto që un po ju pyes, në cilin krye qytet të botës ndodhet the Guinness Storehouse? Që qytet, magazina e Guinnessit, por në cilin krye qytet të botës ndodhet? Mishdashur 06920702220692070222, themi mbas pak në klubin e mëngjesit me përgjigjet tuaja sakta sigurisht, maruim fair do ti tani me animals. Çfarë kem? It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Nunë 18 minuta në këtë moment në klubin e Mësuesit Mish, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Ne në Radio Club FM në 104 jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Po shikojmë pak jinda. për mm -hmm. historinë e kësaj zotëris Daniel Pinedo Val Pantino, e kanë mbërritur këy, është një çun, po themi si shumë çuna tjerë, vetëm se uh, ka bërë saka gabime. Dhe para disa ditësh i kishte vjedhur një shoku i tij mm -hmm. 15000 dollar. Wow. Po. Nuk e di se si e ka stanë malin. Është shumë çun i mirë. <laughs> dhe mbasi i kishte vjedhur këto uh, dollarë, kishte marrë edhe një makinë pastaj, e mm -hmm. kishte vjedhur dhe po vërtallosin nëpër qytet. Kur policia ka vënë rresë sepse ka goditur një makinë mm -hmm. dhe ka dashur që tik dhe janë vënë nga pas. Ky është trëmbur dhe ka filluar më pasaj një ndjekje midis policisë në Florida dhe 21 vjeçarit. Et's ky, et's policia, et's ky, et's policia, et's ky, Florida policia. Fillojnë ngacmën nga një çikibir nga, nga mbrapa. Bam, bam, bam, bam. Ngjat makinën në Balt rrotullohet godetca makina policie mën fund arrin, oh. hidhet nga makina, kapërcen ca garde, nisin policët me vrap, <laughs> gjithçka po ndodh shumë. Ku wow. wow. shikon film aksioni. <laughs> shikon ca mace. Mace. Po shikon ca mace. Sa të bukura. Kush i ka këto mace ato të kthehet, futet në një shpiku, futej matja, e fillon shtrirratin tokë dhe fillon luan me macen. Uh -huh. Luan me macen, i thotë asaj zonës shtëpisë mfalt, at janë një nga këta që po vënë një chatik këtu thonë. Mm. Edhe vdiça për ujë, do më ambesh shikoj. Në qkua tha kishte një huaj tha që ishte shtrir në dysheme, luante me mançetë mia, i përkëdhelte tha, edhe kërkonte ujë. Pastaj erdhe policia na rithoi shpinë dhe unë nuk di jam <laughs> se ku ishte. Se çfarë po ndodhte. Po, edhe policia ka ardhur e ka arrestuar vetëm që ai ka klithur dhe ka qar më shumë po për shkak se po e ndalin nga mançet se sa se për të di çikë ishte bër. Unë nuk e di, thoshte zonja e shtëpisë nëse ky ishte një kriminal i rrezikshëm apo një njerëz me probleme. Me ndore, ta, kishe bërnë i droga, ku du nëse qfarë, di vetëm që Fuseturin të mëse përgjudin burgjudin të mëse, derësa e bërën e morën dhe e futin burgj Pa macet wow. Nuk kërë i zë ston dhe tosh, të tos, i beja Po, ndoshta këtët kishe bashdoar të vrapon dhe pa macet ishin... Ishin faktorisht e ndajin <laughs> Ishin ja. i kujtes nga macet Kujtes nga macet, jene Un... Po, se ti i edhe në bas macet Unë i kam Ej, okej, nise Gosa Kemi një fitues në lidhje me pyritin që unë kësha bërë për magazinën në Guinnessit ose The Guinness Storehouse. Në cilin kryshytet të botës ndodhet? Në Dublin. Në Dublin është, sa pra da? E ka gjithu Euglenti dhe fituan 2 bileta për në Sineplex. Të lumët Euglenti. 720 i më bërë nëmëri. Jemi duke luaj të rësot në njëzashur muzeume nga kryshytet të botës. Do t'u pyritin se në cilin kryshytet të botës ndodhet muzeu Eduard Munch. 1069 271222 Në të ilin kryjë qëtetë botës Ndo dhe të muzeu Eduard Munch Indiana dhe një do të vih me Heart on Fire Jeni me krypjën MGS itë në Club FM 19.4 I really want to take the fall From grace you can't imagine the world I really want, really want If only I had your courage If only I could commit I'd tumble and I'd perish If only I, if only I could I convic Më sigurojuni juve miqë të tjerë se tani 9:25 minuta miq, do të bëjmë përgjigjet e Popkuisit shumë shpejt kishim nga fjalori i gjushipë, Gërmat, Germany. Ju janë daluar te Gërmai dhe kam për kufizimin e disa fjalëve, le të shikojmë se kush është më i shpejti për yush që do të fitojë edhe një kontroll plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Pyetja e parë ishte kjo. Ai që thur intrigë. Intrigant. Shumë thjesht intrigant është në fjalor ai që thur intrigë, altim për ty kjo. Pensa ky për kufizim. Pjesë e vogël muzikore që luhet zakonisht midis akteve të një opere. Intermezzo. Intermezzo. Bravo, bravo, bravo. Altin, bravo, bravo, bravo maestro. Pië dano 3, shpërthyolta, veçohem, është folje. Veçohem, mbetem i veçuar nga mjedisi rrethues. I izoluar. Izolohem. Izolohen. Izolohem, izolohem, izolohem, izolohem, izolohem pra, për, okay. shfolje, bra, është folje pra. Është, është folje. Izolohem. Pië numer 4, për ty jerit, i njëjtë Nisoj me dikë a diçka? Identik. Identik. Identik, bravo jert. Kush është fituesi sa? Paraisht Anisa 471 mbaron numrin, fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Da, bravo për Anisën me 471. Ndërkohë kam edhe fitues të tjerë, është oh. Julia që ka gjetur e para këngën e ditës fiton një lule nga bota e luleve. Si si Julia. Ella Elisa fiton një or nga Primemoches pasi ka gjetur por lojën e Erit 3 përgjithë. Oh bravo. Përgjithëtuante kush i dënje. Kështu Elisa që Bravo Elisa. Bravo. Që një me rrenjë dhe mball. Po bravo. Ej po shikoj një një histori Këshu, e, e jash zakonshme që ka ndodur në Pittsburgh, në shtetë e bashkuarët Amerikës, ku ka ndodur një dasëm mm. um, Po bëj një dasëm një disë, uh, sigurisht, në husës dhe dëndrit Këj që më artohej, që e Mark Williams, 33 vjeç Edhe, qëra kanë vendosu që të bëjnë, nështë që të shkojnë dhe të festojnë në Kanë lumë atje në Pittsburgh, është uh, Allegheni, është uh, lumi Ohio, ati pranë mm -hmm. Janë disa lumen që bashkuojnë uh, në Hangella, ju vetë tjetër, edhe e din. Po, sikur bashkohen me Hangella dhe Alegeni, uh, formohen ata të dy bashformojnë lumin Ohio. Ohio. Edhe aty ku bashkohen këto mm -hmm. dy lumenj, formojnë si thuaç uh, një kënd, e vin si form si trekëndësh e pastaj bëhet mm. si V, bravo, si hyja. Ajo që vetë the ose point, si, ose pika. Si Pikër ishte ka i tre kënë që që do të formohen aty, ndodhe të qyteti Pittsburghët. Mm -hmm. um, dhe këta të mi janë duke, duke me një varkë, janë në të varkat, janë varka e restorante, varkat më dhaja, mm -hmm. ku ti mund të pish, harsh, marës, 200 veta në varkë dhe delë gjiro në përlumë edhe ata festojnë në të ndojnë në bëngë shumë. Dhe ndrish për ta. Ah, oh. nda sam Dondri Mark Williams është bërtap dhe çfarë ka bër është që ka filluar dhe ka ngacmuar me duar njërin nga kamarierët. Që oh. ishte ishte goxha e mirë, apo don, edhe po vin ndaj. Ajden çiku tha te Dondri, ajden çik te Dondri, i tha kjo, të lutem shumë si i tha, ka mundësi se janë. Për punuar ta bëj, si çka punëti. Ai ka prekur, thonë ata, e ka prekur, e ka prekur në barkun, ajo e ka akuzuar se e ka prekur edhe nga barku. Dhe në një moment të caktuar Marku i ka hedhur dorën shpatull se gocës kam ariersh që ishta atje, kam ariersh ishte e bukur ndasmon e tij. Uh -huh. Dhe ka dashur që t'i jap të pi. ë uh, duke ngritur një shishem. Kështë, po, jo, do ngri një shishe ajta fashion here i thoshte. Kë i thotë? Kë i thotë? Jam me bar. Jam shtatzën. E do thritem shumë ndonse jam shtatzën, nuk pi alkol. Edhe ky ka dashur dhe ka ushqyer me zor. Në këtë moment këgo godsa, shumëën e vrikosur, ka marrë në telefon të dashur. Dhe i ka thënë këshu këshu këshu ma ka bërë Dhe kur Ania është rikëthyër Të kalatat mm -hmm. Ankorohen këto I dashëri ka ishë pa, nuk pristaty. e pritë Po pristë aty ja. Po dhe kur ka ardhur policia tamvon ka gjetur dy burra të mbuluar me gjak nga policia që njëri ishte dhëndri dhe tjetri oh, ishte i dashuri i saj vajzës shek ka bërçop sepse si duke ky ka ardhur me grupsha të përgatitur dhe ka ka dita mbaj vetën sepse janë hedhur përsipër edhe një oficer policie Dasmor që nuk kishte në detyrë në atë moment mm -hmm. por që ishte shok i dhëndrit dhe vllai i dhëndrit ky oh, oh, oh, ka bërçop edhe polisin edhe dhëndrin oh, edhe vllain e dhëndrit dhe duket se uh, ishte shumë i qet po ishte shumë i qet kanë thyer kan bërë kështu policia ka marrë ka arrestuar këtë vllaj Dhëndrit ishte edhe antar bordi i Arsimit atje në Pittsburgh dhe haçi dheu tha ishte kur e futën në uh, makinën e policisë por shkak se ishte gjakosur filloi të ulërisë të thoshte un jam uh, kam hiv kam hiv do bëj do bëj kam virusin hiv e kupton që i ka shkaktuar aty sa probleme të tjera pastaj kam vështirë në të mëtest me por nga sa lexova këtu dhe kam lexuar me shumë mendje nuk gjeja asgjë që thot për arrestimin e të dashurit I dashri duke si kur nuk është arestuar Janë arestuar jan polici Oficeri policis A uh, i që ishte jashtë dëtyrës O i jashtë dëtyrës, i ishte dasmor uh, Shoki dëndrit, janë ishte arestuar dëndri dhe vlaj dëndri oh, ja. Tatë të tëre janë arestuar Si duke policia ka, ka, ka marë Po dhe dëndri është akuzuar Pa saj ka, ka një uh, Ka për shumë ka Akuz për nga tëmim seksual Ka për rëmujra publike Ka për uh, Dejja në publik që janë gjithasë të cilana nga një, një akuzm vete dhe të dhe... cilana nga Treviburg. <laughs> e nisi Martesun Barku. Po nuk e di se çfarë më mendon Lusi tash. Ja në Burg ai. Ai ia vdi në asnjë. E vetmi janë që mbetin në trotuar kur u larguan gjithë makinat nga policisë me ato. I shenju nusa. Jo ishte hutuar dhe nuk dinte ç'po ndodhte. Po pse ma bërë këtë? Kë ç'ma bërë këtë? Do të gjem muzik tani, Shim Moves më shdashun në klubin e mëqyesit, jeni me klavë femë në 104. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Non ba. de 34. Çu bimjesit, gati? Gati. Okej, okay, Gonçat, para s'kem të shërdh radio. Mfal, m'falni mm. vetëm një, një moment. A kemi ndonjë fitues Olga në lidhje me Muzeu Edvard Munch, që është në Oslo? Ës në Oslo. Bravo. Ës në Oslo. E ka gjetur Aleko, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Mir, pyetja e Ralls Mishtaşul vjen tani! Në cilin krye qytetë botës ndodhet Galeria Borgese 069 27 1222 dërgonë mesajët uaja Në cilin krye qytetë botës ndodhet Galeria Borgese Kujtes, galeria mirë Tani jemi gati për Shradion, leta hedhim në transmitim Shradion, loja që vendos dhjem të kundur bajzave në kërkim të një fjale të vetëme Bahum nisht Luaj mbra Jo, është, është një send. Po. Fjala juaj është një send. Oho, fillimin bardh, është një punë. Po. Pa, një send. I gjatë. I gjatë, gjatë, një send i gjatë. Paret. Wow, i gjatë ose i shkurtër? Shkur, shkur, është i përthyeshëm? Po. Pa. I pëlqeshëm. Po. Mund të mlidhet? Po. Është mm, yeah. zakonisht mbahet në sirtar apo mund ta mbash edhe në vend të dukshëm? Varet altin. Mund ta mbash në vend dukshëm, mund ta mbash në sirtar. Ku? Varet varet në mur kjo? Nuk është ja. sensitivshëm. Po, yeah, yeah, yeah. ta varet altin. Si? Unë ngjësofa varet altin, mendova varet në mur ku varet. A. Në varet në mur dukshëm. Nuk varet. Nuk varet ja. varet, ja. varet gjikundi? Yeah. Ja. Po mund të varësh gjëndin nëse do ta varësh? Po mund ta varësh, nuk është ndonjë gjë. Injë... Po deshe, e përdor për varëne gjë. Është, varën është, pune, është një punë, është një punë. Ky sendi i gjat, është një nuk një punë. Nuk është loja mjet punë. Jo, ja. është për të ngranë. Send ja. që ha. Ja. Jo, ja, ja. Send send do të vdot në tualet deri apo nuk është send tualeti? Jo, tualeti tualet, tualet, jo. Jo, po është send funksional në spi. Është funksional, është funksional. Jo, në spi individual individual su funksional individual në dimër për shkak të dikujt tjetër në dimër për shkakun kur ke ftohtë do të lidhesh rreth gushës jo jo nuk ke një shall por në dimër ndoshta mund të hasi më shumë një gjë gjanta tin diçka më shumë një gjë gjatë që mund edhe të bëhet e shkurtër një gjë gjatë që mund të mbijet jo mund të bëhet edhe e shkurtër mund të jetë gjatë ose e shkurtër po është hapen kur ka shi Jo nuk ka çadra, çadra. Jeri është, është një përdorim, do m'fal. Nuk është një përdorimshë, Artin, Artine. Aler, aler, se më mora më se çfarë është. Është për të mbajtur lart, çfarë? Pantallonat. Jo, jo, pse nuk e rrip sot? Nuk ka më rrit, ah. Sa ke? Po, kam. Më kujdes. Më kujdes. Ka makinën rani. Kan përsëripin se edhe ti e ke, nuk e ke. Ngri her pas here, o, ta dhe ja. Okej. Rregullon. Po deshe, po ta jap. <laughs> um, nuk është rripi marë, në qa është kema? Yeah. Unë sot kam dhe i kam e njëgjyratë ndryshme A, falim deri tjeri Ti sot ke dhe i kem e njëgjyratë ndryshme I e më rekullu shme E janë vishë në këmbë? Pa, vishë në këmbë Fyrojnë me të që Me të që, <laughs> <T 'lo laughs> me të që Fyrojnë me atë që Atë që rapës ke? Fyrojnë me atë që rapës ke? Fyrojnë me atë që rapës ke? Fyrojnë me atë q Jo. Ja, Ishën e këmbët me lë, me lë. Ishën e këmbët mëre. Thel me lë. Me lë pra. Po te këmbët i gjen më shpesh. Ato dhe dhe a, a që lidhin kfucët. Oo. Kupto. Ato që lidhin këmbët, do vajshta, s'thyesh dhe ju do e gjeni dyrek. Do vetëm. Na ngatrojn këto vajzat. Kaloj të kënga se s'pësta kur Blendi fillon dhe debaton me ne. Aty me dimrin na kënaqet më. Po më lanë. Thoshë lidhin buzët, qëllojnë në dimër përdora më shumë. Jo, jo, mund të shohësh më shumë, mund të shohësh më shumë. Po pse? Sot kanë dalë. Po ishte më shpesh në dimër. Në ver vişen më tepër çapka, sandale. Sandale. Pra, këtu si e kemi ta. Nuk është dashur përshkrim i duhur. Ë diet, ja, hajde bari. Çfarë do bëjmë këtu ne? Kush leo ja? Kush gatrua? Ne mas pak mish dashur band-aix që kemi tani me oh, I see, me zie gjetëm. Ë, fshjalë e gocave. Këto shkon më ndjaja. Po ja është. Donë anë ngriunxhi nga niveli i tokës, një pllumb i tokës. Hakmari e cunave tani. Jo, ne nuk kemi punën, ne nuk kemi si tipa Hakmaros fare. Ati ne qoshat barktan. Nadija, atë, atini është të bëva për më tepër për presion goca sesa për ndonjë gjë tjetër. Miqi jeni me grupin e mëqyesit malet e krepë femër 104 edhe në ekranin Club TV 9:40 minuta po shkon pak nga pak ora në këto momente. Uh, po shkoja që në shtetin bashkuar të Amerikës dhe Sosiet press në fakt është duke uh, Kryër tani një loj e timin bi uh, problemin e të ngarrit Të makines, në të që, jo, gjendje të ndëgur. Jo në gjendje të ndëgur, por në gjendje të të fikti. Të, jo, të ja. përdorimit të mariuanës në uh, uh, Colorado dhe në Washington, ku janë në dy po, shtete të... thon thon që janë më të përshëndruar, apo. Kjo është kjo është ajo e, e para punës vështësia që policia ka, vështësia që policia ka është që është e vështirë për të matur niveli i intoksikimit të dikujt, sepse nuk është si me alkolin. Në gjithë ato, sipas autoriteteve atje dhe normalisht kështu duhet do jetë. Donata çdo gjë që të ul aftësinë për të ngarë makinën, çdo gjë që të të shpërqendron apo që të çon në një nivel tjetër, mm -hmm. nuk është e mirë sigurisht. Megjithatë ata që kanë janë kapur në këtë gjendje, tregojnë të, të ngarë krejt tjetër nga ata që janë të dhëhur. Mm -hmm. Domethënë nuk ngjan në fare mënyra të ndarit, po. Edhe nuk ka studime të mjaftueshme për këtë, por disa prej tyre ne tregojnë që jo çel nuk ka rritje të rrezikut por ka zbridje të rrezikut. Tha individ, jam i kujdesshëm. Duket sikur lejojnë sipas studimeve më shumë ambësir nga makina makin, mm -hmm. si në makinë, ngasin në përgjithësi më ngadal se sa ata që patjetër më ngadal se ata që janë De, të dhëhur dhe thon thon që janë më tolerancë Domethën, i lë gjithmon kraun tjetri, ti e më bën. Zë zë zë i lë gjithë, i lë gjithë. Është si Jack Wak. Por, por është vërtet, është vërtet ajo që thon për alkolin, nuk, nuk e di sani, kjo është çështje kimië apo çështje kimië në trupin e njeriut. Së si ja. ndikon? Po, alkooli ka një prirje për shpejtësinë. Kur mm -hmm. je i dehor nuk e kupton se sa shpejt bëjën dhe do të esh akoma më shpejt dhe ke një tolerancë për shpejtësinë të duket shpejtëria ngadalë. Bon, në momentin që përplaset, ato kur thjesht dish nuk e ke. A di ke kur je Efektivi që nuk ja ndryshë jo. Nuk ja. Nuk, nuk është një ditë. Sipas sipas datave ose të dhënave të mbledhura deri tani, u bën një vit në Washington dhe në Colorado që ligji e lejon që mm -hmm. të konsumosh, ë nuk ka absolutisht asnjë lloj ngritjeje në numrin e aksidenteve në këto vende, edhe pse ka një rritje prej 25% të njerëzve që kanë kapur duke ngarë makinën në gjendje intoksikimi me mbaro. me 25% më shumë, shumë. por në kur vjen puna për ta reflektuar këtë shumë në 25% në ta aksidente, aksidente rrugore fare. Nuk, fare. nuk janë as zero, nuk bëhet. Mirë. Ka dallim pozitiv. Tani nuk e di. Kjo është kjo është tani ne po flasim për për të dhëna konkrete, Positives. nuk po flasim për hamendsimin e njëra apo tjetrën. Janë studime, që janë gadi njën vjeçare Gadi njën vjeçare tani, të, të pak në të dhënat e kti vidin në Washington Dhe vinë në shtetë dhe, dhe bashkuarët Amerikës këtu America, njim man, njim. I'm telling you, America <laughs> <laughs> Oke, okay, këthejmë baspar në krymën e mqesit me më shumë Neve duhet të ndërpresin pak programming këtu Mishdashur për një grimës të vogël uh, Publisitetin në këtë det të madh Argëtimi E dhe mine verë pasere Dhe do duronin dhe pak gosa dhe rësat të vikë këthimi i sharadjës We mend ourselves We take comfort in strangers but I don't think it helps If every fool were a clown I would be a king and not a clown cuz love can't me No서 than I hang and I is lost on me so fresh and sweet before but i can't taste it anymore no no i was like a man with no care Një më gjësi Një më gjësi Unë Gardi? jam gati okay. Më si po presë gjithjelën të ue Jebi një goza, një mi gati Êshtë mm. send? Oh, është no. send, jo Êshtë po një gjë që më hajës Jo nuk hajës Për e getë me dorë? Jo ja. E kemi në studio Jo, nuk e kemi në studio Do me thënë Po s'ka diçka që nuk preket, e nuk nuk ka asnjë veti fizike, nuk mund mendosh për një gjë që që, që ekziston fizikisht. A kemi, një, a kemi, a kemi shto. apo s'kemi ashtu? Është një koncept. Po, koncepti jemi afër. Mund të dikush e ka në mendje, kalon ikën e merr me vete. Nuk mund ta lërë këtu. Është një veti e një njeriu apo ja? jo? Jo, së s'është veti e një njeriu. Është ëndra. Jo. Është koncept i mirë, pozitiv apo negativ? Un do thosha më tepër konotacioni është negativ. Negativ. Negativ. Ësht diçka që ti mund t'ia ja bësh dikujt? Në ja... këtë rast ti e shikon si koncept. Ja mund t'ia ja bësh dikujt, por edhe mund të mund ta psosh vetë. Mund t'ia ja bësh vetes po. Mm. Mund t'ia ja bësh vetes. Ose uh... mund të të ndodhe, kupton? Mm -hmm. Se ka raste që ndodhe pa dashje. Ndodh shpesh? Ndodh, më radhë tipisht shpesh. Qështë po ka raste iri që ti mm. ta bëj pak më thjesht apo? Po bëj. <laughs> mund edhe të luash me të. Atëherë, është një mënyrë të, <të sillurit. Është një, si thuaç, është një lloj, është një lloj strategjie. Një lloj strategjie, po. Që njeriu e përdor, që duan... është një strategji shumë me risk. Ëh, mm -hmm. është shumë me risk, është një lloj strategjie që dikush përdor. Mund ta përdorësh këtë si shprehje për politikën, mund ta përdorësh ndoshta për për, për për, po themi, gjëra të tjera në jetë, për marrëdhëniet e njerëzve, por, por, por? vjen si frazë, si si shprehje, si lingo, vjen nga një lloj Vjen nga një lloj dhe dhe i aplikohet veprimeve që ndodhin në jetën reale. Oh, Kujdes. Skemë ide. Skas një ide. Është një strategji shumë me risk. Provojit të luash dhe tikt. Këndes, një strategji me shumë risk, ojta sapo thot gropa. Gropa, gropa, gropa, ti bën gropa. Po me cilën, me cilën lloj është gropa? Ona <laughs> <të> pa gropash, <laughs> po të do <to> pa gropash. <laughs> pa gropash, ti bën gropësh. Jo, është një lloj, është një lloj. Është një lloj e re apo është e vjetër? Fjala vjen nga një lloj. Fjala vjen nga një lloj. Dakt, loja në vetvete është një lloj e re. Është më e vjetër se ne është. Me të sigurisht ne tham mund të luajmë në politikë. Këto janë dy 300 vjeçare loja. A di loj gropash? Si a di historin e lojës tamam? Është loj Bigozzi. Ka farë, o, është kamera e vetë. Është një lojë Bixons. Dhe jo, ja, jo. Ja, goca, gjithasuni ne po kërkojmë lojën. Ne po kërkojmë ne po kërkojmë një fjalë f f f f, f, f tasëm. Fillon me f apo jo? F e njëj. Fat. Ja. Ja, ja. Është strategji më pse strategjia ime është fati? Oo, harova gjë. Është strategji saqë shumë tani. Strategjinë në në në poker, goca.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 Kur ti duan... bën kold sikur ke letra që sik h h h h h h h h jo jo jo joker joker hile por hile me jo dhe okay mimi, ja ka po themin ta sh... themi ndryshe intimidohet zakonisht thjeri nuk mund të të bën diçka dhe tjetra dhe kur të tjerë të marrin vesh që nuk kisht ashtu thon që të ke dal kështu dole eri bi bi bi bi bi bi bi bi Jo, jo binar, binar, po binar. Binar, binar, do ne ka binar, po. Ës fillon me bë. Me bë prai një herë ka, po, bajkave te kamp. Mos e a bë kurrë. Po, sa ndu lu lu kurrë. Poker. Po pse na ngatrove me pokerin? Po kot farë. Po se do të na bëj me pokerin. Po grije më herë tani. Unë do ul tani. A ju kemi për poker. Bravo Çuna, bravo. Çfarë do ndonjëherë ti mund bësh, mund bësh sigurt çka ke. Dhe nuk ke në një letër kush e di se çfarë. Por i vë gjithë parat, por shemë, do fulem gjithë bëra. Ata kundështarët Munda marrin vese qëfar ti ke pansur, vetëm për të vënda ata, ai shumë leksa që ke vënd ti Që mm -hmm. që ata mund të trëmben, intimidohen të në, që ti se qka ky, mm -hmm. se i pas ka vënd tëra Ti në i rrasja, vjetra s'ke asë gjë, ata janë trëmbur, ka një këngarjoja dhe ti thua Bravo, e ka blofin <laughs> Kush, bravo, kështë, kështë, kështë, kështë bravo, bravo, e ka gjetur Suela Bravo, e ka gjetur Suela Bravo, dy bileta për në Sineplex Oke. Dhe ndërkohë që është radion tuaj, e sharadenton. Tamë, sa që ishte? E ka gjetur Joy i fitoi durat nga Nesia kafe. Të. Ku ishte kjo? E thamam atë fundit që ishte në Qo Rom. Ishte në Rom e ka gjetur Ejoni dy bileta gjithashtu. Mirë, bravo. Po, po sigurt të, të pyesum ty, ku ndodhet Arkivat dhe Muzeu i Dizajnimit Bauhaus? Është një qytet në Europë. Arkivat dhe Muzeu i Dizejnos, apo Dizajnimit? Bauhaus është në vëndë shufqinja po Bauhaus është në Êshne Europë Bauhaus nga Bauhaus nga e që të ngëllon të pakën në duket uh, nga, nga shtetit që priana. nga shtetit që ka një ekonomikë gjëtë fortë të nga mm. emëri mua më të ngëllon shumë një mm. okay. vë, me vë Bauhausin, ja jeri, jeri luaj blofin luaj blofin <laughs> luaj <e laughs> lua <e laughs> me blofin do të bështë kërë e di o, e, oh, e di, unë <laughs> ja, e di o, pa unë e di unë kam qënë ja, ja, da si Unë kam qëndu dhe t'u ashe Nëjësët Ok Hamjeri ku është? Hamjeri Në cilin qytet është qytet Po kërgëm një krye qytet në fakt Ba qa filo Kërgëm një krye qytet Dhe e blofin Bës i berati Bës i berlini Bës i kënga E ka qëtur Luli pari fiton djy bileta për në sine Bravo Luli Ikëm neve Miru pafshim Miru pafshim Kalofsh i bukur Maratopi Head down, come your head on to work. Crafts plan no delusions, no collision. No illusion mind, imagination run away. I know I hate she will say you I hate now count of thousand million people that's just down there she said through the city went the stars saw right but i know i know